Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa manwala Terjemahan khutbah Ali pada malam 19 Ramadhan Beliau berkata, "Wahai hamba Allah, aku wasiatkan kepada kalian semuanya dan juga pada diriku untuk selalu bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya orang yang beruntung dan selamat adalah orang yang berpegang dengan takwa. Takwa yaitu patuh terhadap segala perintah Allah dan meninggalkan daripada larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah satu-satunya cara untuk menyampaikan kepada Ridha Allah. Itulah jalan untuk mengais kebaikan dari Allah dan anugerah yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa orang yang melazimi takwa berarti takwa akan menjadikan dia menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Kehidupan dunia dalam penuh berkah baik zahir maupun batin karena sebab takwanya dia kepada Allah. Sesungguhnya kalian semuanya sekarang mendapatkan taufik Anugerah daripada Allah di bulan yang mulia ini. Bulan di mana Allah menghamparkan jamuan-jamuan kebaikannya. Jamuan-jamuan kemurahannya berupa ampunan, berupa ihsan, kebaikan, anugerah. Ketahuilah, bulan ini berkucur awan mendung hujan daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menyegarkan orang-orang yang haus terhadap rahmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala dan sebagaimana bumi menjadi subur dengan air hujan yang zahir, maka insya Allah hati-hati manusia yang kering itu akan menjadi subur karena derasnya hujan Rahmat dan karunia Allah ada di bulan Ramadan ini dan bulan ini adalah bulan untuk penyelamatan manusia daripada hanyutan banjir kemaksiatan yang telah dilakukan oleh mereka kalau bukan karena bulan ampunan ini, maka Mungkin kita adalah orang yang akan ditempatkan ada neraka jahim oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bulan yang diberkahi oleh Allah pada malam-malam harinya dan siang-siang harinya Malam harinya manusia berbahagia dengan adanya salatul tarawih Bacaan Al-Quran, zikir, khutmul Qur'an siang harinya juga mereka berbahagia dengan melaksanakan puasa. ketahuilah kebahagiaan taat tadi itu akan membuahkan nanti kebahagiaan yang abadi ada di surga Allah subhanahu wa ta'ala bersyukurlah kamu semuanya mendapatkan nikmat yang terhamparkan di bulan Ramadan ini dari Allah subhanahu wa ta'ala dan bersungguh-sungguhlah giatlah untuk meningkatkan amal soleh kamu Karena sesungguhnya Balasan Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap amal soleh Sudah dijanjikan Akan diberikan nantinya Ada di akhirat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketahuilah Dalam bulan yang mulia ini Jagalah diri kamu Jangan sampai tetap bermaksiat kepada Allah Karena sesungguhnya, siapa orang yang tetap bermaksud kepada Allah di bulan yang soleh, di bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka dosanya juga akan dilipat gandakan. Sebagaimana kebaikan yang dilakukan di bulan mulia akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu SWT. Janganlah kamu menjadi orang yang mencalonkan diri, untuk mendapatkan murka Allah, untuk mendapatkan adab Allah yang pedih, ketahuilah. Rasulullah bersabda, manlam yadaqul lazur wal amalabhih. Wallaihsalallahu ihaaja fi an yada'atamahu wasyarabah. Siapa orang yang tidak meninggalkan ucapan jeleknya, perbuatan jeleknya di bulan Ramadan sekalipun dia puasa? maka Allah tidak segan-segan lagi akan meninggalkan tidak memberikan pahala puasanya sekalipun dia lapar, sekalipun dia haus, sekalipun tidak makan, sekalipun sekalipun tidak minum. Berhati-hatilah karena sesungguhnya setan sangatlah licik. Membuat orang-orang yang mengikuti tipudayanya akan menjadi orang yang merugi. Dia selalu mempengaruhi manusia untuk menjadi orang yang menyesal nanti di hari akhir berhati-hatilah dengan setan yang selalu menghiasi amal-amal jahat tadi itu seakan-akan menjanjikan kebahagiaan bagi manusia yang melakukannya mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala bantuan setiap saatnya daripada tipu daya setan daripada usaha-usaha setan yang akan men menjadikan manusia dari itu menyesal selama-lamanya dan tipu daya itu masuk dalam ucapan, perbuatan, bahkan niat dalam hati manusia tadi itu. Hadirin sekalian, yang nindrahmati Allah, ketahuilah bahwa bulan Ramadan ini bulan yang sangat agung. Bagi orang yang memakmurkan di bulan Ramadan dengan amal soleh. maka dia akan dituntun ke surga Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di Al-Qur'anul Karim juga dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang keutamaan bulan Ramadan ini dan di bulan itu ada satu malam yang sangat mulia yang disebut Lailatul Qadar. Bama adraka Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Satu malam saudara. Satu malam. Jika umat Muhammad menjadikan malam itu. Malam ibadah kepada Allah. Khairun min al-dishar. Lebih baik daripada dia beramal siang dan malam. Selama seribu bulan. Dan di malam itu. Bagaimana Allah. Menjad, memerintahkan para malaikat turun. Bahkan Jibril. Malaikat Jibril pun untuk turun. Dan azadul malaikat warruhu fihah. Para malaikat yang di langit turun di bumi. Jibril pun turun di bumi. Kenapa? Biizni Rabbihim. Karena mendapatkan perintah daripada Tuhannya. Untuk apa? Salamun hiya hatta matla'il fajar. Untuk memberikan keselamatan. Salam, salam, salam. Kepada orang yang beriman yang lagi berbuat taat di malam itu. Dan itu dilakukan oleh oleh para malaikat Allah. Sampai fajar menyingsing. Sampai fajar muncul dan terbit. Karena itu orang-orang yang beriman pasti dia akan merasa lega dengan adanya janji Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu besar pahalanya, sehingga dia dia mendapatkan pahala seribu bulan delapan puluh tiga tahun, saudara. Orang-orang yang beriman maka dia akan memanfaatkan di malam itu benar-benar untuk banyak beribadah kepada Allah dan Rasulullah menjanjikan man gamalailatul ghadar imanan wa ihtisaban gugurlahu ma taqaddama min wa ma siapa orang yang pada malam Laylatul ghadar dia bangun beribadah kepada Allah tidak lupa kepada Allah bangun beribadah berzikir salat menghadiri majlisul khair maka dinyatakan dan dia ikhtisaban berharap ridha Allah melakukan itu. Berharap pahala Allah. Bukan ria tapi ikhlas. Maka dinyatakan dosa yang telah berlalu diampuni oleh Allah. Dan dosa yang akan datang juga dijaga oleh Allah. Dia tidak akan melakukannya insyaAllah. Telah berpendapat Sayyidatuna Aisyah anha Beliau berpendapat bahawa malam Laila Dulgoder itu adalah malam sembilan belas. Ini pendapat Siti Aisyah, malam 19 ini adalah malam Laylatul Qadar. Karena itu, di malam ini, betul-betul semangatlah ibadah kepada Allah. Maksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu SWT untuk mendapatkan keberuntungan yang sangat besar tadi itu. Dan janganlah kamu sia-siakan, karena belum tentu tahun yang akan datang kamu akan masih hidup ada di malam yang mulia ini. Diriwayatkan daripada Abi Mas'ud Al Ghifari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bers, beliau bersabda, aku mendengar Rasulullah bersabda beliau berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, "Lau ya'lamul 'ibad ma fi syahri Ramadan la tamadda al-'ibad ay yakuna syahr sana." Kalau seandainya hamba Allah ini tahu Bagaimana Allah itu banyak memberikan anugerah, kenikmatan, ampunan, dosa, rahmat di bulan Ramadan ini. Maka mereka berharap Ramadan bukan satu bulan tapi setahun penuh menjadi Ramadan. Diriwayatkan pula dari Salman RA. Beliau berkata bahawa Rasulullah satu saat khutbah. Khutbah itu terjadi pada hari terakhir daripada bulan Syaban. Esok hari bulan Ramadan. Nabi menyatakan wahai manusia Bayangan Ramadan sudah ada pada kita Esok hari kita masuk bulan Ramadan Bulan yang penuh berkah dari Allah Bulan di dalamnya ada satu malam yang sangat mulia Yang lebih utama daripada seribu malam Bulan yang Allah jadikan puasa di siang hari itu wajib dilaksanakan Bulan yang dijadikan oleh Allah ibadah di malam harinya sunnah dan pahalanya besar ketahuilah siapa orang yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan itu dengan perkara yang wajib maka dia akan mendapatkan pahala 70 wajib di luar bulan itu dan bilang siapa yang mendekatkan diri beribadah kepada Allah di bulan itu dengan yang sunnah maka dia akan mendapatkan pahala yang wajib ada di bulan yang lainnya. Bulan itu adalah bulan sabar. Sabar itu pahalanya surga Allah. Bulan itu adalah bulan perhatian. Perhatian kepada fukara wal masyakin. Perhatian kepada orang-orang yang lemah. Bulan itu adalah bulan ditambah oleh Allah rizkinya orang mukmin, Rizki yang bohir ditambah. Rizki yang batin juga ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa di bulan itu, maka perbuatan itu akan menghasilkan ampunan bagi dosa-dosanya dia. Dan akan menjadi sebab terbebasnya dia dari siksa neraka Allah subhanahu wa ta'ala dan dia selain mendapatkan ampunan dan dibebaskan dari neraka, mendapatkan pahala orang yang dikasih buka tanpa mengurangi pahala orang yang melaksanakan puasa tadi itu kalau misalnya saya ngasih buka satu orang saya mendapatkan pahala puasa saya dan juga pahala puasanya orang yang saya kasih buka terus berarti orang yang dikasih buka itu habis tanpa ngurangi pahalanya dia tapi yang ngasih buka puasa tidak beli pahalanya anda bisa bayangkan kalau 10 orang sampai 100 orang begitu besar pahalanya kemudian para sahabat berkata ya rasulullah tidak semua kami mendapatkan makanan biaya untuk memberikan buka puasa Ya untung orang yang kaya-kaya ya Rasul Gimana kami semuanya ini Orang-orang yang tidak punya miskin Maka Nabi SAW menyatakan Pahala itu diberikan bukan karena Buat paket nasi Tapi diberikan bagi orang yang membantu orang berbuka Walaupun dengan satu biji kurma Atau satu teguk air Atau beberapa tetes susu Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bulan itu awal-awal harinya tanggal 1 sampai tanggal 10 adalah kucuran rahmat Allah. Tengah-tengah hari bulan itu tanggal 10 sampai 20 adalah diberikan banyak ampunan Allah. Akhir-akhir harinya 20 sampai malam Syawal maka pembebasan dari orang-orangnya dinyatakan masuk neraka Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Perbanyaklah di bulan itu empat perkara. Dua perkara yang jika kamu perbanyak di bulan Ramadan akan kamu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dua perkara adalah kebutuhan keperluan kamu untuk selama-lamanya sampai ada di akhirat Dua perkara yang bisa menghasilkan kamu diridui oleh Allah Jika kamu perbanyak di bulan Ramadan Yaitu Kamu memperbanyak per mengucapkan Ashadu an la ilaha illallah Yang kedua Memperbanyak istighfar kepada Allah Astaghfirullah Dua perkara yang semuanya kamu pasti memerlukannya dan mengharapkannya yaitu memohon surga Allah nas'alukal jannah ya Allah kami memohon surgamu dan minta selamat dan perlindungan dari siksa neraka Allah wa na'udzubika minan nar asyhadu alla ilaha illallah Astaghfirullah نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو Bapa anda, ya. Kemudian Nabi meneruskan siapa orang yang memberi minum orang yang berpuasa untuk buka puasanya, maka Allah akan memberi, memberi minum dia kelak dari telaga kau sarku nanti di hari kiamat. Dan ketahuilah siapa orang yang minum seteguk daripada telaga kau sarku di hari kiamat maka dia tidak menjadi haus untuk selama-lamanya cobalah kamu renungi, kata Habib Ali bulan ini yang begitu banyak keagungannya, keutamaannya bagaimana yang menjanjikan orang yang beramal soleh dengan begitu besar pahalanya karena itu berhati-hatilah dan takutlah kepada Allah jangan sampai kamu me lalaikan Allah jangan sampai kamu bermaksiat kepada Allah jadikanlah nanti buku laporan amal kamu di hari kiamat penuh dengan kebaikan jadikanlah wahir kamu dan batin kamu terjaga daripada segala pelanggaran sudah berlalu hari-hari Ramadan lebih daripada separuh saudara dan sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita karena itu jangan disiasiakan, maksimalkan untuk hari-hari terakhir ini masihkah anda akan mengisi saat-saat Ramadan ini dengan lupa kepada Allah masihkah akan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala adakah sekarang ini Perasaan kamu menyesal dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wataala dengan sebenarnya daripada dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Adakah kamu sekarang ini juga berniat akan menjaga diri kamu tidak sampai melakukan kesalahan-kesalahan lagi di masa yang akan datang? Ketahuilah bahwa amal perbuatan kamu yang akan datang adalah tanda bahwa. Amal ibadah kamu yang sekarang ini diterima atau ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya orang yang semakin meningkat ibadahnya kepada Allah. Berarti amal ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi semakin merosot berarti amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqamahnya kamu saudara. Itulah yang akan bisa menjadi lambang atas amal perbuatan kamu ketahuilah bahwa umur-umur kamu ini akan dihitung oleh Allah amal perbuatan kamu tercatat dan bangkitlah wahai saudaraku bangkitlah untuk beramal soleh kembalilah kamu daripada perbuatan maksiat kamu kepada Allah untuk masa depan kamu Sesungguhnya kamu itu pasti akan meninggalkan dunia ini. Kamu pasti akan menuju kepada akhirat. Kamu akan kembali ke akhirat. Dan disitulah akan bisa nampak kamu menjadi orang beruntung atau orang berugi. Kamu menjadi orang yang berbahagia atau menjadi orang yang menyesal untuk selama-lamanya. Karena sesungguhnya tidak ada tempat ada di akhirat kecuali surga atau neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu berusahalah lah keras. Pumpung-pumpung kita masih ada di atas dunia. Dengan meningkatkan amal saleh. Manfaatkan umur-umur kamu yang sebentar lagi habis ini. Untuk masa depan kamu yang abadi, yang selama-lamanya. Sesungguhnya manusia yang beruntung adalah. Yang menjadikan seluruh waktu-waktunya. Untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi ada di surga Allah subhanahu wa ta'ala hadirin sekalian yang Allah adakah yang menjamin akhirat anda adakah yang menjamin mak akhirat anda ada yang menyatakan kamu pasti akan selamat di akhirat kamu pasti masuk surga tidakkah kamu berusaha untuk keselamatan kamu di akhirat kok berani-berani maksiat ada di, di, di, di atas dunia ini haa Nanti di hari itu siapa yang akan mampu, saudara? Atas pengadilan Allah Subhanahu Wataala, siapa yang akan mampu? Perjalanannya sangat jauh. Penyesalan di sana tidak ada manfaatnya. Nanti di hari itu bagaimana Allah Subhanahu Wataala memperlakukan orang-orang munafik, orang-orang yang jahat? ditempatkan ada di tempat yang paling nista, yang paling hina yaitu neraka Allah subhanahu wa ta'ala karena itu, jangan ada kita yang spekulasi jangan nanti kita ada di saat itu ingin selamat, tapi di atas dunia rani bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala haa? Huh? Di hari kiamat itu digambarkan oleh Allah, Yaumatubat darul ardhu qal la ardi was samawat wabara zulilahil wahidil qahar. Bumi ini akan berubah, langit akan berubah. Bumi yang kamu lihat ada pohon yang rindang, bumi yang ada sumber air yang jernih, nanti di hari kiamat tidak ada satu pun naungan, saudara. Tidak ada setetes air pun di saat itu. Langit yang anda lihat yang banyak bintang bertebaran. Langit yang adat datang kadang-kadang dengan naungan awan mendung. Maka di saat itu langit menjadi pecah dan turun mereka Allah untuk menyaksikan pengadilan Allah terhadap manusia. وَتَرَى الْمُجْمِنَ يَوْمَ اِذٍ مُقَرَّنِنَا فِي الْأَصْفَادِ سَرَعْبُلْهُمْ مِنْ قَتِرَانِنُ تَقْشَى وُجُوَهُمُ النَّارِ يَوْمَ idin تُعْرَضُنَا لَا تَخْفَ مِنْكُمْ خَافِيَةً hari itu orang-orang yang jahat dalam keadaan susah dalam keadaan terkekang dalam keadaan benar-benar tersiksa dan hari itu tidak ada yang tersembunyi bagi Allah semua amal perbuatan kamu akan dikabarkan oleh Allah Subhanahu SWT dan di hari itu laporan buku amal kamu akan diberikan Wa amma man utiya kitabahu bi yamini fayaqulu ha umqra'u kitabiy inni dhanantu anni mulaqil hisabih fa huwa fi 'ayshatir radiyah orang yang menerima nanti buku amal perbuatannya dengan tangan kanannya maka dia nyatakan ini adalah hari yang kami yakini dan dia melihat banyak amal-amal kebaikannya maka dia dinyatakan hidup dalam keadaan berbahagia wa amma kitabahu bishimalihi ada pun orang-orang wa amman -orang... utiyah kitabahu bishimalihi ada pun orang-orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya wa yagulu ya laytaniram utagiyah kitabiyah walam adri mahi syabiyah ya laytahakanatil gaudiyah maaghani anni maliyah halaka anni sultaniyah maka dia merasa ya Allah seandainya, seandainya Aku sudah tidak menerima buku laporan ini. Seandainya aku tidak tahu, tidak mengerti tentang hari hisap. Padahal dia mengerti. Seandainya aku tidak hidup lagi, seandainya, seandainya. Maka itu semuanya penyesalan, seandainya, seandainya tidak akan berlaku, saudara. Karena yang jelas hari itu, ma'arniani mariah. Hartaku ternyata tidak manfaat. Yang aku simpan di rekening, di bank, di itu, tidak manfaat rumahku, tanahku tidak manfaat malah jadi hisap pemberat jabatanku malah menjadi sebab aku sengsara. Mereka akan menyesal di saat itu. Ketahuilah bahwa hari itu akan terjadi pada diri kamu. Masihkah kamu akan bermaksiat kepada Allah mengisi buku-buku laporan kamu dengan lupa dan maksiat dan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu? wa ta'ala ketahuilah orang yang demikian ini pasti akan menyesal nantinya adapun orang-orang yang beriman adapun orang-orang yang beriman wulil ladzina amanu wa 'amilus solihat jannatin tajri min anhar orang-orang yang beriman dan beramal saleh maka akan dimasukkan surga Allah mengalir dibawahnya surga sekarang mari kita tanya sama diri kita kita ini bodoh, tidak tahu tentang bahayanya nanti di akhirat, atau kita ini menjadi orang yang sengaja. Hati-hati, ada orang yang nanti dikatakan oleh Allah, gultamet tahu. Wa inna ma'syirakumilan narg, jannah ma'yslownaha wabitsal farar. Silakan kamu bersenang-senangan di dunia dengan lupa kepada Allah, dengan maksiat kepada Allah, tapi nanti di akhirat tempat kamu ada di neraka Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai kita menjadi orang demikian mudah-mudahan jadi orang selamat mudah-mudahan Allah membuka segala yang menutup hati kita dijadikan orang yang sadar dijadikan kita menjadi orang yang benar-benar berubah bertobat daripada segala kejelekan dan menjadi orang yang merencanakan untuk berbuat baik dan mudah-mudahan insyaallah dunia sampai akhirat menjadi orang selamat berkat Nabi Muhammad berkat Al-Quran berkat bulan Ramadhan semoga insyaAllah kita semua yang berkumpul di majlis ini Allah berikan panjang umur sehat wal afiat, bohir batin Allah kumpulkan insyaAllah di tahun berikutnya amin ya rabbal alamin dan mudah-mudahan semua amal kebaikan kita diterima oleh Allah semua amal kecerdikan kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin amin Allahumma amin